Baurengoa na induzketa arkeologikoen inguruan itzenko dugu eta gogoratuko dugu ba e, hain zuzen ere, oste, on, ontan, markatu, eh in susenereo ostegunon hontan markatuen berri hasiko naiz Bai hostialada Bai hostialada Barenguan amaiurko indusketze ingo dugu ostirala hontan Arratsaldeko Azpiterdietan Ondarribiko zuolatxean honen inguruko, eh Seetasunak bilduko dituzte olagarro elkarteak antolatorik eta honeta ba hitz egiteko ba, Enrique Lekuena Arantzadi zientzia elkarteko ba, laguna dugu kaixo Arratsaldeon Enrique Ja, jo arte talde Bueno, Amalurko industxetaen inkuruan, eh antolatutako hitzaldia, ba, aipatuko dugu, baina aurretik esango dugu, ba horretan zu ere, ba, parte hartze susena izan duzula ez da? Bai, azkenako 7 urteetan parte hartze susena izan du dut eta oso posizgen dira. Mm -hmm. Baina hitzaldi emango du eh industxeta horren zuzendaria den Ibancho Agirre. Hori da, e, izango dugu ba, joan txo agerre mauleon, e, arantz, arantzadi zientzia elkarteko kidea. Ba, e, Itzalde horretan, ala ere, aipatzen genuen, zu parte hartu zola azkeneko urte hauetan, ba, induzketa honetan, e, memoria bezka bat egiteko, nol, noiz eta nola. Nuen monolito bajarria zuten, gudarien homenez, bazak egitelean, noiz bait gaztelu bat baizegola. Eta ia altzen, e, induzketa baten bidez, bazarra baita arrastoren topatu orduan bakarre gantzun zuen arantzadik, eta aziginen induzten, han menditxo bat zen, dena belarraz e, estalita, eta, bueno, ginen induzten pixkan-pixkan, eta agertu zen berehala e, arrezia arrastoak. Uh -huh. Bai kanpoko arreziena, eta bai barruko arreziena gazteluenak. Lehenengo urtetik, eikusten zen, e, oi eta agertu zen e, lehenengo arriak, arrezien didagokionak eta orduan ba animatu ginen asko, eta gero jarraitu dugu urte hauetan, aurten ere jarraituko dugu eta oso oso gauzak interesgarriak eta da ditu. Uh -huh. Bueno, lan e, luzea izan da gutxenez horrein arte egindakoa, ipatzen duzu e, lan hori baita jarripean izango duela. E, arreziak ipatu dituzu, e, bueno, lurra zalatik nahiko, nahiko gertu, e, aurkitu zenituzten, e, bueno, ba astarnak. Horretaz gain e, ez dakite zerbait gehiago edo bitxikerien bat baitare antzeman duzuen Bueno, bi mototako aurkikuntzein dugu. Joanginen gazteluzar bat erauntzi e, botila zen bila, eta aurkitu dugu herri bat biziriken, ama herria. Oso, oso herri jatorra, Euskalduna, orobar, eta gure induzketan ere Euskara bakarrik egiten da. Oso etalde, bogeita bi, oitala laguneko taldea gerat, adena baldintzan, nagusia induzketa hortan Euskara eskakitia da. Eta esatezu, duretzat sorpresi esan duzen hau ezagutzia benetan bizirikan, bere hori, hori menakin, eta benetan e, respetatu eta, eta nolapaite gurtu iten zuten beren gazteluko oroimena hori, ez? Eta guazik ginen gaztelu horren arresiak ateratzen lur zaleda eta toki batzutan induztu ondoren ba, bi metroko arresiak eta torreak eta adana dire, ez gelditzen dire lehen izan az, azpiko oñarriak, ez, eh, atera dire. Ba, sorpresa handi hartu zuten eurek eta guk, eta poxa ere bai. Gero eh, parte aparte, arrillaz parte material askoa gertu zen, eh, gezi muturrak, eh, zea, eh, askona muturrak, espata bat ere bai, garaikoa, garaikidekoa, eta material asko zeramika, txamponak, ogeita iru txampon bat urrezkoa, gara ertakoa. Eta hori dena aurkitu du material guzia, hor itzalion deskribatuko da, baina baita ere abustuan, aurtengo abustuan, zeian inauratuko da, erakusketa txiki bat, bertan amaiurren, material guziakin, bakoitza bere biterina jarrila, azalpen guziakin, marraski batzuekin lagunduz, hobetu interpretatzeko ikusten duenak zer denez. Adibidez, zei kainoi bola hondi dire, amalau kilotardikoak, hauek, zei, kainoi motakin botaziren baitere jarri dugu, kainoian digujua, gero beste monizio asko eh, kalibre guzietako orkitu dugu, ta horren, eh, kuadro baten jarri dugu, ze motatako kainoiekin botaziren eh, bakoitzak, ez? Ba dire, eun, eun da hogei miletroko kalibretikan, ba, hamar miletroko kalibre haino, denak, laro gaitamar, laro gaitamar, tamaño guzietako, dire, benetako, E, bataiaago hor esan du zen azken orgaez dattu zen Eta horen batalorren arrastoak aurkitu ditugu. Uhum. Duda, gabe ba, gure memoria gure herriaren memoria historikoa berriz ere berreskuratzeko e, biharko, bueno, ostia hontako itzaldian interesgarria izango da Nafarro bezirik mila bosteundan mabi, bi mila mabi ekimenaren barruan kokatzen da Itzaldia, e, saspiter dietango horretuko dugu berriz, e, ondarriko zuelagetxean Gelditzen zaiguna, Enrique, baien ba, jende animatzea da ez da Bai, nik uste dut oso oso interesgarria dela Nafarroko konkista eta sari gerenian bosteungarren ustea nolapaigo goratzen zertiko espatzeko gutxi dago, gogoratzen dugu konkista eta guk aurkitu duguna maiurren dire konkista horren batailetako baten eh, arrasto zuzenak. Eh? Batzuek aipatzu dute eh, gure kabuz lotu gineela kastillako koronera eta bueno, guk aurkitu duun arrastoak argi zittzen dute etzela izan. borroka latzak izan dusiela sufrimentua odola isuri gure herria. Ba, eskermila Mila, Enrique, gurean izatagatik Gurean